Нічого доброго не віщує. Каталка в оточенні групи людей на повному ходу протаранює повз Андрія Шелепінського і влітає до вантажного ліфта. Мізерно коротку мить він бачить того, хто лежить на ній. У швидкий він сидів біля шофера і назад не озирався. Тепер він розуміє, що його нахабно обдурили. «Батька немає». Що є безвільне, посиріле тіло, яке дозволяє робити з собою все, що кому заманеться, це не батько. Батько не дозволив би безперестанку вливати у себе якусь гидоту з пляшок. Не дозволив би, щоб йому встромили до рота товсту трубку і щоб накачували до середини гумовим балоном схожим на м'яч з регбі. Категорично не дозволив би, щоб чоловік у піжамі раптом заліз руками йому до грудей і щось почав робити з тим, що мало б бути серцем. Він не втаємничений, але цей запах, нудотний, солодкуватий, яким обдало його з каталки, не вищує нічого доброго. То, кажете, батька немає? Він кидається до сходів і вже не бігу, Випити у зустрічних, де операційна. Не можна зупинятися на півсходинці, треба дійти до кінця. Міліція забирає його якраз перед дверима операційної. Напрочу тувічливо і без зайвого ажіотажу. За 59 годин і 3 дні він все ще не матиме уявлення про те, чим закінчилася ота операція. Чи здійснилася його колишня прихована мрія? Не дозволив собі піти на вулицю, заки не завів у квартирі глянцю. Це зайняло добрих три години, і хоч він дуже старався, це прибирання йому погано давалося. Контрастний душ, попри його безперечну ефективність, має одну суттєву ваду. Без гарячої води він аж ніяк не контрастний, а поза як опалювальний сезон ще не почався, то точно пийте діти молоко, будете здорові. Іншими словами, радійте, що маєте холодну воду, бо можна і її не мати. Ха-ха. Андрій, як завжди, радів, під криженими струменями, сціпивши зуби. Але чомусь очікуваного полегшення не спостеріг. Організм тихенько скімлив у якомусь перечутті. Вже за порогом Андрій повернувся напитися води. Палило по-чорному. Офіційна версія вилазки із хати виголошувала по пиву і каву. У існуванні неофіційної Андрій ще не зізнався навіть самому собі. Кволе жовтневе сонце, як провокатор, блимнуло з даху одного із будинків, що навпроти, і сховалося за димарем. Уродженець асфальтового світу, Андрій рідко бачив справжній захід чи схід сонця, щоб і лінія горизонту була, і повна палітра фарб, цегла, камінь і бетон, скільки себе пам'ятає, надійно заступали, видно коло. Уявив собі пустелю замість міста і намить пошкодував, що не народився змією, довершеною у своїй єдності і середовищем – ідеальної для втечі і переховування. Нічого не вдієш. Андрій від пилюки на кросівках, до пилюки у легенях, міщанин. Принаймні до 11 жовтня. Отак, стоючи біля під'їзду, зі сміттям в одній руці, і з клотарою в іншій, він спробував опиратися при забутому відчутю спустошення, одноосібності, у кромішності, що глухим звіром повернулося до нього з давни і тепер з виглядом господаря обнюхувала своє колишнє пристановище. Знову, як колись, здалося, що він сам один на багато кілометрів довкола, і, хоч куди пішов би, залишиться сам. Ніколи не думав, що втрачена самотність воскресне і так пригнічуватиме. А може то сонце винне, хльоснуло в душу промінням і згорнуло на мене, а ти воюй тут без світла, як знаєш. Андрій набрав у груди повітря і наважився».